Времето наистина е тежко и омално, обаче сигурно ще има и по-тежки времена. Не бойте се, защото всички сме Божите ръце. Защото за Божите деца има славни обещания. Защото Бог никога няма да остави нито един от нас, който уповава на Него без защита, без сигурност и без това велико обещано от Него спасение. Само нека да уповаваме на Него. За да уповаваме на Бога, трябва да го познаваме. За да опознаваме Бога повече и повече, трябва да четем Библията. Без това слово, без познанието за това слово, не можем да опознаем самият Бог. Вечният, непреходният, самобитният, безкрайният, любящият, истинският. И не четем Библията, нали? Много неща научаваме за Бога, много неща научаваме за човеците. Разбира се, не на последно място, много неща научаваме и за себе си. Стига да четем Словото Божие. И трябва да ви призная, че откакто чета Библията, онова, което научавам за себе си, пък и за всички вас, и за всички човеци в този свят е, че всички ние сме грешни. Или както казва псалмиста, няма праведен нито един. Нито горе на галерията, нито тук долу. Нито... Навън по улиците и по целия свят. Няма праведен нито един. Тъжна констатация. Понякога тази констатация може да ни по-обесърчи, по, по но това е библейска констатация. И тази констатация се потвърждава ден след ден в нашия живот. Не само чрез говоренето ни, но и чрез поведението ни. Нещо повече. Тази констатация, че няма праведен нито един и че всички сме грешни, се потвърждава и чрез нашето мислене. Защото ние не грешим само в говорене и в поведение. Но най-често, ще си го признаем, нали, защо да го крием? Грешим в мислите си. И точно поради този факт, Христос казва, че от сърцето на човека излизат злите мисли. Злите мисли. Не знам дали някога сте разсъждавали по този начин, но... Но! Много от тези зли мисли се появяват в сърцето ни вследствие на тайните грехове. Тайните грехове? Какви са тези грехове? Защо са тайни? Защо трябва да ги наричаме тайни? Впрочем и Библията ги наричат такива. Дали защото са непознати и несъзнателни за нас или защото не сме способни да ги различим, докато не дойдем истински при Бога, за да споделим всичко това с Него. Тази вечер искам да говорим за тайните грехове в сърцето на вярващия. Не в сърцето на човек, а за тайните грехове в сърцето на вярващия. Моето сърце – и във вашите сърца. Спомняте ли си каква беше вестта на верния свидетел до Лаудикия? Вестта е записана в Откровение 3 глава. Вие си спомняте със сигурност, но винаги в такива случаи не е лошо да се прочитат подобни текстове. И ето какво пише в Откровение трета глава, стих 14 до 17. до ангела на Лаудикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти, че не си студен, нито горещ, о да беше ти студен или горещ. Така понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата си. Понеже казваш, Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Хайде да си зададем този въпрос. Според вас, кой е основният проблем на лаудикиеца? Това, че се смята за да богат. Той не е богат материално, в текста не се налага това становище. По-скоро, от контекста се разбира, че тук става въпрос за едно духовно богатство. Духовно предимство пред всички останали. Ето такъв е Лаудикиец. Но, верният свидетел заявява, че независимо от това, което той казва, че е богат... Той не знае, забележете това, той не знае, че е окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. И сега внимавайте. Незнанието, за което става въпрос, тук не е нищо друго, освен тайният грях, който лаудикиецът не е разпознал в себе си и съответно не може, след като не е го разпознал, да го изповяда и да го изостави. Съгласни ли сте? В предче 28 глава 13 стих мъдрецът Соломон каза Който крие престъпленията си, няма да успее. Но който ги изповяда и изостави, ще намери милост. Добро заявление, което би могло да ни подбуди не само към по-дълбок размисъл, но и преди всичко, да ни помогне да променим действията си спрямо греха. А това е много важно. Но, ако внимателно погледнем на този текст, ще видим, че тук повече в текста се говори като че ли за човек който знае греха си, но е толерантен към него и не бърза да го изповядва и да го изоставя. А ние се интересуваме от оня човек, който не знае. Който не знае греха си. И ако не знае такъв човек греха си, кажете ми, как ще го изповяда? Как ще го изоставя? Ти знаеш ли Тайният грях в сърцето си? Дали има такъв? Ще попиташ веднага. Имам ли такъв грях и аз? Ми, така казва верният свидетел. Добре, ако аз и ти имаме някакъв тайн грях в сърцето и не ни изявен, не го познаваме, как ще го изповядаме и как ще го изоставим. И така си живеем. От години наред, така си я караме. Има нещо в сърцата ни, което не познаваме явно, пак повтарям, това е по оценката или според оценката на верният свидетел, караме си с този грях или с тези грехове. Живеем си, не ги знаем, не ги познаваме, не ги изповядваме, не ги изоставяме. Ми сега. Как на практика може да стане познаването на тайният грях? изповядването, което след това трябва да се осъществи и изоставянето. Но преди всичко, как да се познае тайният грях? На практика, как да стане това? На практика това не може да стане освен по един единствен начин. Трябва да отидем при Христос. Трябва да положим пътищата си в Неговите нозе Всичките си пътища, духовни пътища, светски пътища, каквито и да са пътища, и всичко да положим в неговите носе. Да го търсим и да го молим, той да ни изяви онова, което ние не познаваме като наш грях все още. Така казва и псалмиста. 19-тия Псалом, 12 до 14 стихове. Ето, какво споделя с нас псалмиста тук. Кой съзнава своите прегрешения? Пита тук сега в Кой съзнава своите прегрешения? И веднага прави следващата стъпка, като, като казва на Бога. Очистиме от тайните прегрешения. Пита. Явно това е риторичен въпрос. Кой съзнава? Явно никой. Тайните прегрешения, кой ще ги съзнава? Само Бог може да ги види. Ние все още не сме ги видяли. Само Той може да ги изяви. И сега, той, и сега Той го кани и го моли. Очистиме от тайните прегрешения. Още и от гордост предпази слугата си, да не ме завладее, тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. 14 стих. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя, и избавителю мой. Така, само когато се молим на Бога по този начин, Той би могъл, след като ние го молим, ако не го молим, няма да ни се натрапи, защото е любов. Е, любовта не се натрапва, не насилва съвестта ми. Само тогава Бог може да ни изяви тайните прегрешения. Едно, две, пет, колко са в сърцето на всеки един от нас явно съществува едно или повече такива прегрешения. И само тогава ние можем да пристъпим към изповед, ако сме съгласни да го направим, и да изоставим този грех. В противен случай това никога не може да стане. Да потвърдим тази библейска истина с един цитат от свидетелства към църквата, Том първи. Беше ми показано, че свидетелството към Лаодикия се отнася за Божия народ в настоящото време и причината то да не е извършило едно по-голямо дело се дължи на твърдостта на техните сърца. Но Бог е дал на веста време да извърши своята работа. Сърцето трябва да бъде изчистено от греховете, които толкова дълго време са оставили Исус отвън, когато прочитах това, малко потръпнах. защото аз си мисля, че съм допуснал Исус в себе си. И сигурно. Но до каква степен? До къде? Ами ако стои все още отвън и от време на време само. Така, както се казва образно през вратата над ничи на сърцето. Сърцето трябва да бъде изчистено от греховете, които толкова дълго време са оставили Исус отвън, надолу. Бог води Своя народ стъпка по стъпка. Той ги довежда до различни положения, предназначени да изявят какво е в сърцето. Той ще се приближава все по-близо и по-близо, за да изпита и провери всеки един от Своя народ. Няма да ти се размине. И на мен няма да ми се размине на никой от нас. Бог ще се приближава все повече и повече до теб. И до младите, и до старите. Ако мислят, маяте, че ще ги подмине някакси Христос, няма такова неща. До всички. И защо? За твое добро. Радви се, че е така. Тъй, по-надолу. Някои са склонни да приемат дадена точка, но когато Бог ги доведе до друго изпитание, те се отдръпват от Него и отстъпват, защото откриват, че Той се стреми директно към някой подхранван идол. Отдръпваме ли се Бог говори на съвестта. Чрез проповед, чрез четене на Словото, чрез четене на някаква духовна книга, чрез разговор с някои брата и сестра, изведнъж нещо так светни не тук. Червена лампичка. И ние, хоп, дръпваме се. Все още не сме готови. Явно не сме готови. Но Бог действа. Но слушайте още. По-надолу четем. В този момент те имат възможност да видят какво е това в сърцата им, което не пуска Исус да влезе. Те ценят нещо по-високо от истината и сърцата им не са готови да приемат Исус. Отделните личности са изпитвани и проверявани дълго време. За да се види дали ще пожертват идолите си и ще обърнат внимание на съвета на верния свидетел. Сега, този израз дълго време сме проверявани. Той може до известна степен да ни поуспокои малко, да ни насърчи. Защото Бог не бърза толкова. Той не бърза. Той няма да се спре само веднъж при теб. Той ще изчака, след време пак ще дойде, пак ще похлопа. Това дълго време е насърчително за нас. Но, още по-надолу четем. Ако някои не бъдат учестени чрез покоряване на истината и не победят своя егоизъм, своята гордост и зли страсти, ангелите на Бога произнасят присъдата. Те са се прилепили към идолите си. Оставете ги. И продължават работата си, като оставят тези хора с техните непокорни грешни наклонности на властта на злите ангели. И Христос казваше на едно място в Матей 12 глава. И последното състояние от тези хора или на този човек става по-лошо от първото. В ръцете на злиянги. Може би, като християни, ние сме се ласкали до сега, откакто сме повярвали до този момент, често. Може и често. Може и по-рядко, но сме се ласкали, че абе оглеждаме се, оглеждаме се и виждаме, че не сме, не сме в края на кращата като хората от този свят. Съзнателно се стараем да не лъжим, да не крадем, да не убиваме, да не плюгодесям съзнателно. И не сме като хората от този свят. И това понякога може да ни доведе до известно, известно одобрителна оценка, нека да го кажа. Да сметнем, че имаме един добър и морален характер и живеем без укорен, все пак християнски живот. Но ако в действителност решим да оставим светлината на Христос да, да залее, да залее буквално сърцата ни и да пропие до най-големите дълбини, да отиде до до най-тъмното ъгълче в сърцата ни, тогава, вероятно, няма да говорим или да мислим по този начин. Че живеем все пак безокорно, спрямо другите, морално, добро, добър живот. Тогава ще различим със сигурност себелюбието в подбудите си. Себелюбие в подбудите? Има ли го това нещо в нас? И е, как да го няма? Ако проверим себе си достатъчно внимателно и обективно, ще видим, че себелюбието съществува, разбира се, във всеки един от нас. Добре, и това именно себелюбие в подбудите е, което опетнявало всяка досегашна постъпка в нашия живот. Опетнява в момента, може би, и ще продължава да опетнява, ако ние продължаваме да живеем така тогава със сигурност ще разберем, че собствената ни праведност е като омърсена дреха и че нищо не е в състояние да ни очисти от тази омърсена дреха, освен кръвта на Исус Христос. Да ни освободи от осквернението на греха и да обнови нашите сърца. Пътят към Христос, цитат... Един единствен лъч от Божията слава, един проблясък от Христовата чистота прави да изпъква болезнено всяко петно на осквернение и оголва уродливостта и дефектите на човешкия характер, прави очевидни несвятите желания, неверността на сърцето и нечистотата на устните. Делата на невярност от страна на грешника, който не признава Божия закон, биват ясно изложени пред Неговото духовно зрение и духът му бива поразен и сломен под влиянието на изпитващия Божий дух. Да прочитаем един текст. Еремия, 17 глава, стиг 10. Тук се казва така. Аз, Господ, изпитвам сърцето. Опитвам вътрешностите, за да въздам на всеки според постъпките му и според плода на делата му. Господ ясно декларира, че Той е, който изпитва нашите сърца. Опитва нашата вътрешност. Иска да разбере какво има е там. Не толкова Той, със сигурност, колкото ние да разберем какво има в нас. Защото говорим за тайният грях, не забравяйте. Еремия 16 глава, 17 стих още се казва Защото очите ми са върху всичките им пътища, те не са скрити от лицето ми, нито беззаконието им е скрито от очите ми. Може би думите на Христос, които сега ще ви цитирам, са като ехо от тези думи на пророка. Тези думи на, на Бога, които са казани чрез пророка и мива в древността. Защото Христос казва в Матей 10 глава 26 стих, че няма нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае. И сега, ако трябва да Направим да тук някакво малко заключение. То е следното. Бог ни познава като надлами. Няма нужда да крием каквото и да е от Него. Той чете в най-дълбоките и тъмни места в сърцата ни. За Него ние сме голи, за Него ние сме разкрити и в този смисъл съгласни ли сте, че Той познава и тайните ни тогава грехове? ако сме голи и разкрити пред Него. Всичко познава. Няма нещо, което да не познава. Явно, че познава и тайните ни грехове, но ние не ги познаваме. Добре. Сега искам да се спрем само за момент на Божият народ в древността, за да видим как Бог говори за тайните грехове на народа си в онова време. Езекиил, Езекиел 14 глава, 2 до 6 стих. И Господното Слово дойде към мен и каза. Сине човешки, тези мъже, можем да добавим и жени. Сине човешки, тези мъже прегърнаха идолите си в сърцата си и сложиха беззаконието си, като препънка пред лицето си. Бива ли те да се допитват до мене? Затова им кажи, така казва Господ Йехова, на всеки от Израилевия дом, който прегърне идолите си в сърцето си и сложи беззаконието си като препънка пред лицето си и дойде при пророка, аз Господ ще му отговоря, както подобава според многото му идоли. За да хвана Израилевия дом за самото им сърце, понеже те всички станаха чужди за мене чрез идолите си. Затова кажи на Изрилевия дом, така казва Господ Иехова: покайте се, отвърнете се от идолите си, да, отвърнете лицата си от всичките си мерзости. Добре, това е текст, който се отнася директно за Божият народ в древността. Не можем да направим абсолютен аналог с нас, но все пак, все пак, да кажем нещо, като приложение за себе си. Защото, когато подобно на Божите деца в древността и ние, някой от нас, пригърне даден идол в сърцето си, Бог казва, че това няма да бъде за наше благословение. Какъвто и да идем. Скриеш си го вътре в сърцето и си го държиш в този смисъл, образно, Ани, ти си го прегръщаш. Гали си го, котка си го, Ани, ти, ти, ти се грижиш за него. Приятно ти е да живееш заедно с него. И Бог казва, няма да получите благословение. Ако подхрамваме някой скрит грях, независимо, че сме наличаме християни, и в същото време търсим Бога да ни пази, да ни води, да ни благославя. В пътя на нашето християнство, Бог няма да го направи. И защо? Ето ви отговор. Псалом 66, стих 18. Ако в сърцето си бих гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Ето защо. Каквато и да е неправда. Гледаме ли благоприятно на тази неправда, нали, спотили сме си нещо в, сърце, в сърчицето, гледаме благоприятно на това и се молим, искаме водителство, искаме благословение, искаме наставление, искаме Божията закрила и ръководство. Бог казва, няма да направя за вас. Ако не е нищо, то поне не мога да направя много. И в Притчи, 28 глава, 9 стих. Ето какво казва отново мъдрецът, Който отклонява ухото си от слушане на закона, на такъв самата му молитва е мерзост. Там, където има грях, Бог не може да направи много за човек. Не може и да иска, а Той иска със сигурност. Иска да направим много неща за всеки един от нас. Само добри неща. Неща, които имат вечна стойност. Но ако ние, както казва тук мъдрецът, ако ние отклоняваме ухото си от слушане на закона и се молим, молим, молим, молитвата ни пред Бога е мерзост. Грехът става при пънк. Грехът не ни позволява да вървим напред в християнския си живот. Грехът е този, който ни пречи да израстваме духовно. И ние си оставаме духовно слаби, духовно малки, духовно незряли, духовно недостатъчни, духовно непълноценни. Какво може да се очаква от такъв християнин? Освен да буксува в пътя на истината и по този начин все повече и повече, нали, знаете като буксува едно превозно средство в неподходящ терен, все повече и повече затъва. Е, от един християнин, който, ако прави подобни неща и се моли, се моли очаква Бог да го благослови, той буксува образно, буксува, буксува и се закопава. Не нали, Отива по-дълбоко и по-дълбоко в греха. Е, добре, има ли изход? Ако нямаше Евангелие, нямаше да има изход. И понеже има Евангелие, има изход. Това е добрата вест. Има изход от тази ситуация. Кой е изходът или какъв е изходът? Хайде да прочетем част от изявленията на псалмиста Давид, когато след своя грях той се обърна към Бога в Афсалон 51, от 1 до 3 стих, след това от 9 до 12 и каза на Бога Смили се за мене, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми измий ме съвършено от беззаконията ми и ме очисти от греха ми, защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мен. Отвърни лицето си от греховете ми». И всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене Боже и Дух постоянен обновяви вътре в мен. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мен святия си Дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия Дух нека ме подкрепи. Няма грях, брати и сестри. Няма грях. Независимо дали Той е явен или таен който Бог да не може да прости, освен ако никога ние не сме вземали решение да го изповядаме и изоставя. Всеки грях, какъвто и да е той, който се изповяда и оставя, Бог го прощава. Салмистът не скри греха си, след като Бог му ги изри. Бог му каза какъв му е греха. И той не го скри. Той не се притесняваше за репутацията си. Той открито го изяви на всички. Писа го. Изпя го в псалм. И всички разбраха, какво е направо. Колко важна е обаче тази молитва за чистото сърце, която произнася псалмиста. Забелязвате, нали? Защото той казва сърце, чисто се твори в мене Божий. Дух постоянен обновява вътре в мен. Искам да ви кажа, мои брати и сестри, това е една от най-хубавите молитви в Библията. Всеки ден можете да се молите с нея. Няма да сгрешите. Няма да дотегнете на Бог. Няма да го отекчите. Няма да го затормозите. Няма да му дойдете... На Него няма да му дойде до глуш. Всеки ден можете. Обаче, има едно. Едно изискване. И това изискване е, че тази молитва не трябва да бъде изговарена формално. Неформално. Ако е формално, няма никакъв смисъл от нея. Ако си я е научим на Исус и си го казваме това всеки ден, всеки ден, няма да има пак смисъл от молитвата ни. Ние трябва да се молим за чисто сърце, не само сусните си, но от дълбочините на сърцето. Можеш ли да го направиш? От дълбочините Да си го кажеш, сърце чисто се да го да купнеш за това. Да го искаш, а ако смяташ, че ден след ден, Произнася ги тази молитва, тя ще стане като една формула. По-добре, от време на време си е казана. Но ако много копнееш, дошло е времето, когато много копнееш Бог да те преобрази, да те промени, да те обнови духовно, да те пробуди и реформирана, нали за това и говорим, кажи си я. Нека изригне от дълбините на сърцето ти. Да не е казана само с усните. Тази молитва трябва да говори на Бога за действителните ни нужди. За действителните, а не просто като една песен на устата. Не. Какви са моите действителни нужди? И тогава Бог ще чуе и със сигурност ще отговори. Нека никога да не крием нещо от Бога. Няма смисъл. Когато Бог ни разкрива вътрешните тайни, вътрешните грехове, вътрешните тайни грехове на сърцето, то тогава веднага и е добре Подобно на псалмиста, да коленичим и да го помолим да ни прости. Този грех или тези грехове. И сега много е важно, защото често около нас има хора. Това са нашите съпруг, съпруга, деца, близки хора. И ние се притесняваме от тях. Наши брати и сестри, може би, ако са с нас. И ние се притесняваме да кажем тези неща на всеослушание. Нали? Да ги чуят поне още един или двама човека. Ако е така, <coughs> нищо не ни пречи. Знаем ли за Кришната стаичка? Отивай в Кришната стаичка и си кажи това, което имаш да си кажеш на Бог. Там никой няма да те чуе. Освен Бог. И този, който вижда втайно, тайно, така казва Христос, ще ти въздаде наяве. Отново един малък параграф от свидетелства към църквата, том първи, където се казва Божието око не заспива той знае всеки грех, който е скрит от очите на смъртните. Виновните знаят точно кои грехове да изповядат, за да бъдат душите им чисти пред Бога. Исус им дава сега възможност да се изповядат, да се покаят с дълбоко смирение и да очистят живота си чрез послушание и живеене на истината. Може би сме позабравили подобни текстове, може би рядко вече четем от Духа на пророчеството. Сигурно вече ни е скучно да се само пък с духовни неща. Има и други неща в този свят. Но аз ли подканвам да мислим всички за това, че живеем все пак в края на времето. И че основният или главният приоритет в нашия живот е да израснем духовно. До времето, когато Христос ще дойде. Дали всички, които декларират набожност, ще решат някога да изповядат и всеки свой таен грях пред Бог? Не знаем. Аз не мога да отговарям за вас и вие не можете да отговаряте за мен в този смисъл. Вие не можете да кажете, аз не мога да кажа. Вие за мен, аз за вас. Не знаем. Но ние декларираме някаква набожност. Дали ще изследваме с по-голямо смирение подбудите на всяко наше действие? Ето и още един важен въпрос. Ще помним ли, че Божието око, че те всичко издирва най-големите дълбини, скрити в дълбоките депа на нашите сърца? Това ще бъде само от наша полза, ако го правим и ако не го забравяме. Аз лично, както за себе си, така и за вас, не желая да се ласкаем. Не желая да се ласкаем и да търсим да се оправдаваме, защото това е присъщо за всички ни. Присъщо е. Оправдаваме се. Но мисля, че е по-важно тук да си го кажем по на този начин нека всички ние да се отнасяме честно към собствената си душа. Защото само тогава, когато се видим като действителни грешници, можем наистина само тогава да дойдем и да панем в подножието на кръст в нозете на Христос. Защото само тогава Христос ще ни приеме такива, каквито сме. И защото само тогава кръвта на Христос ще ни очисти. От всяка неправда. Ще ни направи годни за обществото на онези небесни ангелски същества. В едно чисто небе, нали? Затова мечтаем. Където няма да има нито грях, нито грешници. Това е, което имах да ви кажа за тази вечер. пред Господната вечеря сметнах, че Той е важно. И за мен, и за вас. Нека Бог да действа сега живота на всички ни, за нашето облагородяване, за изясняване и откриване на всичко това, което е скрито все още в нас, за да може Той, когато същести своя дял, следващият ход да бъде наш, Та и ние да усъществим своя си дял. Амин.